Gudsfrid, Ja, så var det återigen dags för mig, Gertrud Johansson, att här i radion dela med mig av någonting jag har på mitt hjärta. Och jag har verkligen bett till Gud att han ska hjälpa mig att få fram sådant som kan bli till nytta och gagn och vägledning för människor som lyssnar. Det är så viktigt när man frambär Guds ord att det blir till nytta och glädje och tillväxt för människor. Och jag är bara en vanlig enkel människa, men jag vill dela med mig vad Gud har lagt på mina tankar och mitt hjärta idag. Vi ska börja idag med att läsa ur första Thessalonikerbrevet där det står om vad som hade börjat hända i denna församling. och Paulus som skriver till dem där han hälsar de kristna i Thessalonika står det i överskriften, första kapitlet. Och tack! Gud för evangelik framgång ibland dem. Och han hälsade Paulus och Silvanus och Timotheus hälsar Thessalonikernas församling i Gud. Alltså inte bara han utan också hans medarbetare hälsar. Fadern och Herren Jesus Kristus, nåd och frid vare med er. Och så står det, vi tackar Gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner.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 Och med full visshet. Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa. Just det här att ordet kom till dem i kraft. Och helig ande. Det var inte bara vanliga ord. Utan det var faktiskt Gud som talade till dem. Genom dessa medarbetare. Dessa utsända. Och det ska vi tala mer om. Men vi fortsätter här i sjätte versen. Och ni och er sida blev våra eff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 Det väntar ju en bredestom över denna jord eftersom människorna är så ogudaktiga och vandrar så långt bort från Gud. Men här hade ett underskett genom de här människorna för de hade tagit emot ordet som blev sänt till dem. Och då hade de eh, inte bara börjat tro på det, accepterat det här ordet utan de hade börjat leva ut det här ordet. Vi ser ju där i tredje versen att de hade gärningar i tron. Och så hade de arbete i kärleken. Och så hade de ståndaktighet i hoppet. Alltså de fortsatte hoppas hur det än såg ut. Så fortsatte de att hoppas. Och de hade arbete i kärleken. De arbetade därför de älskade Gud. De älskade detta. Och då satte det igång att de arbetade för evangelium där. Eh, och, och de hade gärningar i tron. De trodde nu på ett sådant sätt så att det de gjorde visade sig att. Dö, visade deras tro. Ja, alltså gärningar som visar att man tror på detta budskap ifrån Gud och från himmelen. Vi är ju väldigt vanliga människor som möts möter det här ordet, vi får ta emot det och vi får bli frälsta. Men frågan är då om, om det har blivit samma genljud ifrån oss. Ett eko av att vi har tagit emot Gud vittnar människorna och omgivningen omkring oss om oss. Att de människorna tror på Gud. Det märks i deras sätt att vara, i deras liv och vad de gör och hur de gör det. Det är ju så fantastiskt att vi som blir frälsta, vi får nåd att vara tjänare åt honom. Och det finns alltid någon plats i Guds verk där du och jag får tjäna honom. Vi får ha olika uppgifter. Det finns många olika uppgifter. Vi kan se i Korintebrevet det här med, med Kristi kropp. I tolfte kapitlet, första Korintebrevet, så står det ju så står det ju tolfte versen där, kapitel 12 och vers 12: Till liksom kroppen är en och likväl har många lämmar. och liksom kroppens alla lemmar, fasten det är många, likväl utgör en enda kropp, lika så är det med Kristus. Till en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och allt. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Ja, det står mycket om det i det kapitlet och jag ska inte läsa allt det. Men från fjärde versen står det att nådgåvorna i många handa. Alltså vi har fått olika nådgåvor. Men anden är en och den samma. Det spelar ingen roll vilken av dessa gåvor vi har fått. Vi kanske har fått flera gåvor. Men anden är en och den samma även hos de som inte har fått exakt samma gåvor. Tjänsterna är många handla men Herren är en och den samma och kraftverkningarna är många handla, Men Gud är en och den samma. Han som verkar allt i alla. Nådgåvorna det handlar om anden. Tjänsterna det handlar om Herren, alltså Jesus. Och kraftverkningarna då handlar det om Gud. Men de gåvor i vilka anden uppenbara sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta och så står det om att man, någon får tala visdomens ord och någon annan kunskapens ord och någon tredje får tro i samma andan och någon får helbreda görelsens gåvor i samma ena anden och att en annan givet gåvan att utföra kraftgärningar och en annan att profetera och en annan att skilja mellan andra och den en annan att tala tungomål på olika sätt och en annan att uttyda när någon talar tungomål men allt detta verkar den samma ene anden i det att han allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Så är det med oss när vi blir omhändertagna och i, i anspråkstagna av Gud till att tjäna honom i den uppgift vi har. Jag läste ett ord häromdagen som står i Jeremia, i Jeremias. Femtonde kapitel så står det i nittonde versen och det är halva denna versen. Där står det, och om du frambär ädelmetall utan slag, då ska du få tjäna mig så som munn. Just de orden, om du frambär ädelmetall utan slag, då ska du få tjäna mig så som munn. Vad innebär det här? Kan en människa frambära ädelmetall utan slag? Finns det inte väldigt mycket slag i oss, bildligt talat? Och har vi någonting i oss som är ädelmetall, det har vi naturligtvis. När Gud har frälst oss så kommer det ju in någonting gudomligt, någonting fantastiskt. Och Gud har ju från början skapat oss och det han skapade var ju gott. Och en människas... Ja, tillvaro här är ju någonting Gud har gjort. Så det är ju rent i sig, men så kommer det in så mycket mänskligt och tankar och idéer och, och allt möjligt vi gör. Och då blir det slag i det hela. Men hur ska vi kunna renas ifrån denna slag? Jag tittar lite på det där och jag vet ju att nu för tiden så finns det ju kemiska metoder och hur man gör när man ska ta fram guld, när man ska rena, eller guld eller silver eller någon ädelmetall så måste det ju renas. Men förr så tror jag mera att man, det var så här att man upphettade detta, denna metall så till den grad att det började flyta. Och så när det flöt riktigt och blev riktigt hett så började det spotta och fräsa och det är liksom... Blev en massa, det var som om det kokade i det här metallen. Ända tills allt det som var slagg hade brunnit upp. Då blev det stilla i kärlet. Och då var det ädelmetall kvar. Då hade allt slagg brunnit upp. Och jag tror att det är samma process som får ske i dig och mig. Gud måste låta elden komma i våra hjärtan och sinnen. Och i vårt liv så att det blir så hett så att allt det mänskliga smälter bort, brinner bort, försvinner. Och då blir vi lugna, då blir vi stilla i Gud. Och Gud kan börja använda oss. Det står ju också i Malaki så står det så här. I Malaki tredje kapitlet och tredje versen så står det så här. Och han ska sätta sig ner och smälta silvret och rena det. Han ska rena lev i söner och luttra dem som guld och silver. Och sen ska de frambära åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Här handlar det om att bära fram sig själv som ett offer åt Gud. Så att han kan bruka och använda dig och mig. Och så tycker jag det här ordet som jag läste i Jeremia var så intressant. För här står det att då ska du få tjäna mig så som mun. Gud behövde en mun. Gud behövde någon som kunde tala. Gud behövde någon som kunde tala det budskap som Gud hade till människorna. Så här behövdes en mun. Och Jeremia var ju den som fick det här uppdraget att vara en mun. Nu läste vi ju de här delarna i första Korintiebrevet att alla människor har ju inte samma uppgift i Guds rike så att alla kanske inte ska vara mun men för att vara en mun så behövs den här reningen och jag tror den här reningen behövs även för alla andra olika gåvor och tjänster som vi ska ha för Gud så att inte det blir någonting mänskligt som blandar sig i. Vi har så mycket mänskligt eh, som är orent i oss. Och det här behöver elden bränna bort. Men det intressanta är just det här att det, det, han behövde en mun. En människas mun behövde han bruka och använda. För att låta sitt budskap komma fram. Det måste sägas av en mun. Och då behövde han använda en människas mun. Och här så ser vi ju att eh, det här budskapet som vi läste om i brevet, det var ju så att de mottog inte det som människoord. Eh, jag ska se här vad det stod här. Eh, de, de, hade, de tog inte emot det som människoord utan de tog emot det som Guds ord vilket det också var. Det var ju ett Guds ord, ett Guds budskap till dem ifrån från Gud genom de här människorna. Ja, det står i andra kapitlets trettonde vers i Thessalonikebrevet. Jag vet inte om vi läste det, men där står det i alla fall så här. Första Thessalonikebrevets andra kapitel och trettonde vers. Därför tackar vi också oavlåtligen Gud för att ni... När ni undfick det Guds ord som vi predikade, inte mottog det så som ord, utan så som Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som åker verksamt i er som tron. Det här ordet, när man tar emot det och som Guds ord, fast det är en människa som bär fram det, och man tar emot det ordet så som Guds ord, då verkar det någonting i oss. Då verkar det i våra liv och våra hjärtan. Så vi får bli brukade av honom. Tänk vad stort det är. Och det är, jag kan nästan inte, ja det är för stort för att fatta. Och som en liten vanlig människa så kan man ju känna sig så oerhört eh, svag och liten i detta, i denna uppgift. Men Gud har valt att göra det på det sättet. Och det finns ju, för den som är frälst, så finns det ju alltid möjlighet att frambära ett vittnesbörd om vad som har hänt i ens eget liv. Ett vittnesbörd om att jag tror på Jesus. Jag tror på Gud. Och det har gjort att mitt liv har blivit så rikt och innehållsrikt och underbart. Därför att jag har ett hopp, ett hopp som sträcker sig långt in i evigheten. Jag fruktar inte för döden, jag fruktar inte för att gå ut ur tiden. Nej, jag vet att jag har ett hem i himmelen och en tillhörighet. Och detta har jag fått därför att jag tog emot budskapet om Jesus. Och så kan vi vittna för människorna om att du kan på samma sätt få ett liv som är så rikt. Och meningsfullt. Därför du kan ju också få detta nya liv som, som finns där för alla människor. Det är ju så att vi kan genom att ta emot Guds ord fortsätta att rena och allt mer kunna frambära. Vi läser i första Petri brev. Där står det i. Första kapitlets 22 vers. Här handlar det också om att renas. Vilket vi läste att vi måste renas. Och då måste vi låta elden utföra detta reningsverk. Men här står det ytterligare ett sätt att bli ren. Och då står det så här i 22 versen. Första kapitlet i första Petri brev. Rena era själar.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 genom Guds levande ord som förblir <hör> någon har kanske vittnat för dig eller du har kanske hört en predikan någon människa har ställt sig till förfogande och blivit Guds mun så att du har hört budskapet i dessa ord och du mottog dem som Guds ord och inte som ord och då händer det någonting i ditt liv för vi är födda på nytt inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Guds ord tar gestalt i oss. Guds ord tar sin boning i oss. Och i och med det så är vi oförgängliga. Det blir inte förstört, kommer inte att försvinna. Utan det är ett evigt liv vi har fått komma in i. Genom detta oerhörda verk som Gud gör i den människa. Som tar emot budskapet om Guds frälsning. Och så står det där. Ty allt kött är så som gräs. Alltså du och jag som människor är ju kött. Allt som kommer från människorna det är kött. Det är som gräs står det. All dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evinneligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Det ordet fick du och jag höra på något sätt någon gång i vårt liv om vi hör till den skaran som är frälst. Har inte du upplevt det här i ditt eget liv så kan du få göra det. Ta emot ordet om frälsning och lämna dig åt Gud. Bed till honom. Ha den här... Eh, gemenskapen med honom, att du talar med honom om allting. Vi har ju möjlighet att gå till Gud med bön. I bönen, han hör allting, han hör våra tankar till och med, när vi, när vi kanske inte formulerar bönen med våra läppar, utan vi bara tänker denna bön, så hör Gud även det. För hans ögon överfar hela jorden. För att han vill se om någon med hängivet hjärta ger sig till honom. Ge dig själv och ditt liv till Gud. Så kommer han att göra ett fantastiskt verk i dig. Och sök honom ytterligare om du inte har kommit vidare på frälsningens väg. Så kan du, dels får du naturligtvis bli döpt. Vilket kommer som en följd när man har blivit född på nytt och frälst. Då ska man ju bli döpt. Det säger Guds ord. Och de människor som tog emot Jesus på Pingstdagen De lät alla döpa sig i Herren Jesu namn. Och det ska du och jag också göra när vi har blivit frälsta. Men sen så kan du ytterligare söka Gud. För då finns det ett andedop som du kan få ta emot. Det finns där för dig också. Det finns där för dig och mig. Det finns där för oss alla. Och då får vi också i detta andedop. Någon eller några av dessa andliga gåvor som vi läste om. Och det finns därför dig. Gud har bestämt vad du ska göra och vad du ska tjäna honom med. Det är så stort och så rikt att få vara ett redskap i hans hand. En läm i hans kropp. En som tjänar honom med sitt liv. Det gör att allt det jordiska, allt det som är här på jorden, det mister sin betydelse. Det blir ganska oväsentligt och man blir inte så bekymrad över de jordiska tingen. Det är som Jesus själv säger när han mötte den rike ynglingen som sa att han hade hållit alla Guds bud ifrån sin ungdom och var fattas mig ännu? Och då sa Jesus att gå bort och sälj allt du äger och ge, åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Men då gick denne mannen bedrövad bort, för han hade många ägodelar. Tänk att ägodelarna kan hålla människor borta ifrån. Detta med att tjäna Jesus var tragiskt. Därför ägodelarna här i tiden, de är ju förgängliga. Det kommer inte att vara i evighet. Men det är lätt för mig att säga som aldrig i mänskligt sätt har varit rik. Jag har haft allt vad jag behöver här i tiden så jag klagar verkligen inte. Men jag vet inte hur det är att vara rik. Jag har aldrig prövat på det. Men jag vet att det enda som är någonting värt. Det är att mitt liv har fått vara, att jag har fått leva ett liv frälst. Och i, att följa Jesus. Det är det som har gjort mitt liv så rikt och meningsfullt. Och jag önskar dig som har lyssnat så mycket att du också kommer in i det här livet och att du låter denna eld rena dig så att du kan tjäna Gud i den gåva, den uppgift som du har. Möjligen är att du ska få vara Guds mun, att du får tala Guds ord till människor, att du får tala frälsningsbudskapet till människor. Du kanske har den möjligheten och gåvan. Eller så har du någon annan gåva som du får lämna eller ge till Gud i tjänst för honom. Och det gör ditt liv så rikt och meningsfullt. Det finns inget bättre, större och mer fantastiskt än att få tjäna Gud här i tiden och i livet. Och jag önskar var och en som lyssnar här på närradion att komma in i det här tjänandet av Gud. Och uppleva reningen så att du mer och mer kan användas av Gud. Och inte låter de jordiska tingen tynga ner eller hindra dig ifrån att komma i tjänst för Herren. Det är så rikt att få tjäna Jesus här i tiden. Någonting annat är ingenting värt. Så är det ju. Vi får vandra här med, med den. Det som Gud lägger ner i våra liv och så får vi använda det i tjänst i hans rike. Ett rike som består i evighet. Snart kommer Jesus. Du och jag måste se till att vi är redo. Jag vet att sist jag talade här så talade jag om Jesu tillkommelse. Och där vill jag klargöra detta. Att det finns ju en tillkommelse som är uppdelad i två etapper. Att den ena gången, den första gången, då kommer Jesus på syn och rycker upp alla de som är redo att vara, följa med honom. Och sen kommer han att sätta sina fötter på oljeberget. Och det är den andra etappen av hans tillkommelse. Och det ska vi tala mer om en annan gång. Men, men Gud välsigna dig som har lyssnat idag att komma in i tjänst för detta. Att bli ett redskap i Herrens hand. Och få tjäna honom. Det finns inget större, inget rikare, inget mer fantastiskt. Må Gud ta hand om dig och må Gud ta hand om oss alla som tillhör honom. Att vi är redo, brinnande, levande när han kommer och hämtar oss. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag så hörs vi återigen om en vecka.